امُر رجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهدات انا امُر رجال صناع حياتي اقمار لالي منار الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات, قوانا بعزم الأبات آه, آه, آه, آه يا من تسامح <تصفيق> وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من فراما إن الحمد لله محمد ونستعين به ونستغفره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 Utičemo se njemu, subhana, od zla naših duša, naših loših dijela. Koga Allah uputi, nema toga ko će ga sa pravoga puta odvesti u zavludu. Koga Allah, subhana wa ta'ala, sa i mudruši u zavludi ostavi, nema toga mimo Allaha ko će ga uputiti. Svjedočimo da nema drugog istanskog božanstva sam Allaha te baraka wa ta'ala, i svedoćimo da je Muhammad sallallahu alaihi wa nego negov robin, negov poslanik. Govorit ćemo o stvari koja je mizan i vaga između nas i Allaha tebara kao ta. Ah. Postoji jedna, jedan moment jedna stvar u životu Mu'mina i svakoga čovjeka koja je vaga između njega i negavog gospodara. Ako je pozitivna, pozitivan je. Ako skrene i zaprlja je, prljavi ide. Ljudi često djeluju ushodno njihove okoline, osim kome se Allah smiluje. Pa ako je dobra okolina, i ako u njoj žive vjernici i dobra djela su ispoljena i većina ljudi se drže jedini islama, često je onaj pojedinac koji ne obraća pažnju na ovu stvar, ide za tom skupinu. I onda ćemo videti, da onaj koji sjedi u skupine vernika, koji paze na ono što govore, ni on sam, iako je sklon gibetu i ogovaranju i prenosu je tuđih riječi, neće potegnuti za tim, za tom zabranom,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 osim jedne stvari samo jedna stvar je pravo mjerilo tvoga odnosa prema tvome gospodaru i Allah je smudrošću ostavio da niko sem nega se mnega i tvoje duše ne može da zna šta je u tvome srcu Allah je ta jedini taj koji poznaje ono što je u ljudskim srcima čak ni svom najdražem stvorenju Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme nije dao tu počast pa znamo onda kako je desilo samo naficima da i sam poslanik sallallahu ve selleme nije poznavao većinu licemira u Medini Allah subhanahu wa ta'ala kaže za svakog po na osobi insanu ala nafsihi basira wa law alqa čovjek najbolje poznaje svoju dušu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 fil jesedi mudga idha salahat salahal jesedu kullu u tijelu ima jedan organ koji kada ispravan ispravno je čitavu tijelu u idha fesedet fesedal jesedu kulluhu ana vahil kalb a kada se pokvari zaprila taj organ zaprilao se čitavu tijelu a srce djeluje pozitivno ako je imanom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 i kaže po sanih sallallahu alayhi wa sallam hadisu kojih prenosi sehuban radiallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلمنا اقواما من امتي يا poznajem skupine ljudi od moga ummeta yatuna yom alqiyamati bihasanati amthal jibani itehaman baydah dotse la sudnymu dano imače dobrih djela koliko brda na brdo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 بطشه الله تبارك وتعالى صفتا دبر ديل صفتا برده وعشينتي نيشت في وبوق چگا قال ثوبان يا رسول الله قال ثوبان رضي الله عنه او الله او посланиچه سيف حملنا جيلهم لنا وبيشي الا نكون منهم ده فقال رسول الله صلى الله اما انهم اخوانكم توسوا بشبرج من جلدتكم يدني اد واس ياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام اذا خلو بمحارم الله انتهكوها توسوا لودي كوي تشاكينوشي نماز اوبل ياخذون من الليل كما تاخذون استيو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 inni hafullah ja se allaha bojim on mi je preći od prijatelja preći je od hatora rodbine i od svega ostalog jer je Allah tebara ta'ala iznad svega zbog toga Allah u posanih sallallahu alaihi wa sallame učeći ummet govorio ja muqallibel kulub ja muqallibel kulub o ti koji okrećeš srca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 Te pritiske nefsa. Allahu posani, sallallahu alayhi wa sallam, mudro, u uvodnoj hudbi, se uticao Allahu tabanakala ta ta'ala. Ono što smo naporučili na početku u uvodnoj Da se uticao Allahu subhanahu wa ta'ala od zla svoje duše. Jer je inna nefse la ebmaratum bisu, kao što je spomenuto u suri Jusuf. Je Allah subhanahu wa ta'ala kada je spomenuo događaj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 osim koji sallallahu tbarakoe taala smilova zbog toga ova I zbog toga ja muqallib alqulub sabbit qalbi ala dinik o ti koji okrećeš srca okreni ili učvrsti moje srce u dini islamu vjerovanje ehli sunneta vel jamaata yestada allah tbarakoe ta taala yatai koji ulie ljubav mu'minu prema dobrim djelima yuliemu ljubav prema rađenje dobrih dijela, a omrznije mu rađenje loših dijela, nevjerstvo i bahatost. Ti nam je dokaz. O Allah Allahe habbebe ilajkumu iman. Ali Allah taj koji vam je omilio iman u njega. O karraha ilajkumu kufra, il fusuka, il isyan. A omrzo vam je nevjerstvo, neposlušnost i razvrat. Allah, onaj koji vjernih nikada ne zaboravlja.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 ispominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala to su sve momenti koji pune iman, pune tu zdjelu pune srce kako bi se musliman sačuvao do onoga što je Allaha tabaraka wa ta'ala zabranio Allah kaže u srcu javme la yunfa'u malun wala banun illa man Allah bi kalbin salim preciznost Kur'ana nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji dođe sa ispravnim ovim dijelom ili onim, ne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 tamo kad si sam a treba da je obratna pogotovo u vremenima iskušenja i fitne da mi nima posebne i vadete koje samo zna on i njegov koji samo zna on i njegov gospodar da li to bilo sadaka da li to bilo pomaganje komšije rodbine svoga prijatelja doma za zalima to su kuruvati To ne može osim mutminsko srce kada ti neko nepravdu učini da kažeš gospodaru, prosti mu. On ne zna. Da doviš za onoga za, za kojeg si osjetio u svome srcu da mu pomalo zavidiš. Odmah na seždu padneš da kažeš gospodaru, povećajmo ono što si mu dao zbog čega mu ja zavidi. Koji ima dobro auto, ja rabbi da ni mu dva. Ali to su odgoji.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 Men khashiya Ar-Rahmana ja e bi qalbin munib. Ko se bude strašio i plašio svoga gospodara u haibu, u samoči i došao Allahu sa predanim srcem. Sljedeći ajet: Udkhuluha Bez jednog harfa između dolaska pred Allaha sa čistim srcem i između ulaska u dženneta nema ništa. A oni koji su učili arapski jezik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 između ulazka u džanet, od huloha bi se ne. Uđite s mirom. Međutim, jedno od... I ovo, hoću da skrenim pažnju na ovo, i ovo će kako o snartak, da vaza. Jedno od stvari koje guši srce. I ne damo da radi punim kapacitetom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 neprestano će se razilaziti. Illa mar rahime, Rabbuk. Osim kome se Allah smilo. Vali dhalike khalaqahum. izbog toga ih je stvorio. Islamski učenjaci imaju tri mišljenja, mufessiri. Šta znači, na, našta se vraća ovo? Vali dhalike khalaqahum. I zato ih je Allah stvorio. Da li ih je stvorio, da bi se međusobno razjedinavali, pa da onda Allah subhanahu ta'ala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 trude se da se ne raziedini avaju da se nihova srca ne raziedini avaju kao što kaže po sani sallallahu alaihi wa sallama la takhtalifu fa takhtalifa qlubukum nemojte se raziedini avati pa da se ne raziedini vaša srca au drugom hadisu kaže po sallallahu alaihi wa sallama iqra'u l-Qur'an ma'talafat alaihi qlubukum fa idha akhtalaftum fihi faqumu učite od Kur'ana ono što će zbližavati vaša srca. A kada se razjedinite u Kur'anu, u mišljenima, ustanite. Ustanite. Idite kući. Nemojte nas, nastaviti sa raspravom. A u poznatom hadisu od Ebu Umane radijallahu anu, kaže poslanih sallallahu aleyhi ve selleme, Allah će sagraditi kuću perivojima dženneta onome ko ostavi raspravu pa makarupravu. Što znači da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 od momenata Islama, kao što jedinstvo na primjer, tada on dobiva veću važnost od normalno koranskog sunetskog teksta. Šta ući da kaže? Priver na ovdje. U doba Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala pojavilo se mišljenje da je svaki hadis koji govori o meshu tokom Abdesta?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 i kaže po sanjih sallallahu alaihi wasallam moj umet je poput jednoga tijela kada se jedan dio razboli, drugi dijelovi osjećaju bol i nesanicu našta ludira ove ovaj hadise predinstvo da je umet poput jednoga tijela zamislite čovjeka koji ima otkinute ekstremitet, koje ne ruka tamo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 dati opasku jeste na to da treba izbjegavati rasprave. Koliko je moguće da se bježe od rasprava. I nije sramota reći neđu da se raspravlja. Čak šta više, Allaho posanjih sallallahu alaihi wa sallam daje, nudi. Hoćeš kuču u džennetu, u perivojima, želiš da zagarantuješ sebi plac u džennetu, ostavi rasprava. Ostavi rasprava.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 će biti ništavna, čak šta više, 100 posto ćeš izaći iz nje, promijenuti, promijenutog mišljenja prema svome bratu. Često ćeš onda čuti da kaže, Evala ala, s onim sam se sinoć raspravljao, nek zaboravi više, će sa mnom pobiti kao. Tako je nije? Zbog čega? Zato što jedan od njih dvojice ili oba dvojica nisu pristupili sa ispravim, nije to. A uvođenu, tokom vođenja dialoga, tokom razgovora o određenoj meseli, nisu prišli sa ispravim nijetom. Zbog toga je na onome koji želi da vodi dijalog da bude iskren u ime Allaha tebara i kao ta'ala i da stavi ključ na vrata prilazu šeitana kada je u pitanju dijalog sa, sa drugim vratom muslimarom. Ko to ne može, kažemo, Elif, el pisac, ko to ne može, neka ostavi raspravu.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 E onda kad se kod tebe upali turbine, čeka da ti ja sad odgovori. I onda ne biraš ni riječi, ni metode i krađaš lijevo i desno samo da bi vratio udarac onome, a on možda ima iskreniyet da te ispravi. A stav ehli sunnetu u dijalogu je da kada pristupaš dijalogu kažeš, mislim imaš u sebi ubeđenje da ono čemu pozivaš i na kojem si mišljenju da je to istina, a da postoji mogućnost da si pogriješio. A da onaj koji je suprot tog da nije na istini, a postoji mogućnosti da jeste. To je stav ehli sunnata u al i stav imama, velikoga imama, fakija, mama šafije, rahimahullahu ta'ala.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 počne govorit, sipa iz njega, maša Allah, dokaze. I onda osjeti u svome nefsu, svojoj duši. Ah, kako ja samo lijepo zborim, maša Allah. Ja mislim da kogod stane pored mene da ne može sa mnom. Kaže šehhul islam, bit će mu poništena ta djela koja ima poziva. Neću ništa imat kod Allah. A Imam Gazalija kaže... Govoreći o onome kome ne ispravlja nijet u dijalogu. On kaže misli da svojim govorom ispravlja ljude i da ih kaže upućuje na hak i na istinu. Međutim, kako će proveriti svoju dušu da mu ispravlja nijet nije? Na taj način kaže ako se ljudi upute preko nekoga mimo njega, da tada vidio ćemo biti drago ili ne. Allahu Akbar. imamo sad insana poziva Allahu vjeru i on radi maša Allah i poziva na haki i, i na istinu ispravlja ljude i vodi dijalog i... džihad na lahom putu vratimo se na 28. Tom. fetava kaže kako će da proveri najbolje svoju dušu da li je iskra, iskra radi Allah tabarak, odale, ne? kaže pogledat će u svog akrana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 ritno da se mu je uputio jer posao Allaho i poslanika je bio ihraju nasi minad zulumatil nur izvođenje ljudi iz tmina ka svjetlu na koji način preko koga poslanik sallallahu alejhi ve selleme najbi Allah ostvarene milo svjetovima poslanik posljednji hatemul ambije bio rusul shale shale mu azi za yem radostan uđraga po prsima muaze ti si moj za slanik ideš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 vidimo da ni u njima hajra bilo, ali oni su krenuli za njimi, a tad treba da se uhvatiš. I da moliš Allah, suhanahu wa ta ta'ala, da ti poboljša stanje, jer si tada u velkom minusu, vrati moji. Je svaki onaj koji poziva Allahu i osjeća ovo kod sebe, treba da se dobro preispita. Jer ovo je ispit njegovog nijeta, kao što kaže Imam Gazalija, pahidahu.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 treće pravilo da, da si spremio svoju dušu prilikom dialoga da primi istinu maša dva sata već si promuku pričaš onome što je kod tebe Bože ti kaže lijepi moj habibi 1, 2, 3, 4, 5 nisi u pravu i donese ti vali jedan dokaz da primiš istinu da primiš istinu zašto?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 Kada se presilio Egipat, vidio da ljudi drugačije žive, sreo se sa drugom ulemom, e, naučio još više dokaza, slegle mu se stvari godinama, promijenio skroz, nije sramota. I niko u istoriji slava nije spomenuo pološajem pološaj imam, imama Šafiju zato što je to uradio. Čak šta više svi kada žele da navode pozitivan primjer o teutinu nefsi'an ala kabulil haq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 Da, ga, da se uči. I ljudi su različiti u svatanju propisa. U crpljenju koransko-suneckih tekstova. Nisu isti. Ibnul Qaim rahimah Allah ta'ala kaže ljudi moraju emr daruri znači neminovno je da će se ljudi razlikovati u mišljenima. Zbog čega? Zbog kaže različnosti u, u mentalno, uh, nivou svatanja u njihovom mentalnom nivou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 Jedan hadis, četra razlista mišlina. Kako? Jedan ga shvatio na ovaj način, drugi na, na ovaj, treći na ovaj, četra na opet. Ovaj, jedan hadis. Isto kao što su ashabi, ridvanullahi a'lajhim ađma'in, shvatili različito govor poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, kada su pošli na pohod na Benukurejdu, nemojte, nemojte klanjati kindiju namaz osim kod Benukurejdi. Pola ashaba kaže, tako je poslanik rekao i nema. Makar jacija došla i kindija je kod Benukoreide. Kažu drugi, nije tako. Allah kaže, namaz je, vremenska obave za vjernika u Surim Nisa. Poslanih, salallahu vissalam, nam je to rekao, kako bi nam dao indirektno instrukcije da požurimo prema kore, Benukoreide. Kad ja kažem, a poodne već slušaj, za tu zlu prije kindije. Nisam isto doslovno.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 ima suprotno mišljenje od njega, kaže govorio bi tri stvari. Kaže tri stvari bi volio da vidim kod onoga s kojim se raspravlja Kaže, prvo bi volio, kaže da pobjedi nada mnom. Sa istinom. Da onaj koji raspravlja sa mnom, da on bude pobjednik. Kaže, hajte moj nao sa Drugo kaže Tugujem kada pogriješi. Što znači da tuguje kada je onaj koji je rasprava na grešicu. To ispravno. Volio bi znači hati sam da je onaj koji je rasprava sa njim da bude na istinu. I kaže treća stvar čuvam se da ne pogriješim prema njemu. Da mu ne načinim nasilje. Kada je to oprenešeno imam Ahmedu živjeli su isto vremen. Kaže nisam čuo za pametnijog čovjeka. Ko je rekao to? Ahmed ibn Hanbel, imamul muhadifin, a seddiq fani. Drugi seddiq, rahimavullahu ta'ala. I četvrto pravilo, da se čuvamo, da ne bi se osvećivali prema onome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 a pri toga da ima znanja ono će mu raspravlja. Lijepo je da sjede sa onim koji ima suprotno mišljenje i da razgovaraju o toj, o toj o toj Da hođi dijalog, a lep način, ali da ostanu braća. Da ostanu braća muslimani. Začuvamo jedinstvo. Pa makar se i razjedinili u određenim određenim mesalama. Allahu. Wa hada min akhlaqihim. Kaže onaj koji se sveti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 to ahlak onoga koji nema imana u svom srcu. Sao kao što kažemo Alif pisac, hada saniwa almunafiqin. To je nih walak, licemira. I da xasame fujr kada se raspravlja, nema ko os napada sa svih strana. Ne traži ni meto metodu, ni sredstvo da dođe do, do, do svog cilja, a to je da te poniži, nakon što je skupio Raspra. I da na kraju saobhladimo sa razilaženjem i sa dijalogom da je to normalna stvar. Kao što kaže Ibnu Qajim Rahimavu lauta, ali malo prije spravili, da je razilaženje među među muslimanima, određenim eselama, pravnim, da imaju različite mišljenje, to je normalna stvar. Rekli su zbog toga što ne mogu svi da dokuče,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 raspravljao s Edim, Alimom, Egipćanskim, Egipatskim. I osjetio je Imam Shafija da na kraju rasprave se ovaj zarumenio. Nije mu baš bilo jednostavno. Malo se ne naljutio. Pam Imam Shafija uzeo u ruku i ovako stisnuo i kaže: "Ela nahtelifu fi al-mas'ala Kaže zar da se ne razjedinimo u jednoj stvari? Imamo različita mišljenje a da ostanemo braća. واستني ونبرطكم سليمان يدينتو قولي هذا واستغفر الله لي هو المولى ملىء لا دبرستمني والله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان